У нас була джентельменська угода, взаємна довіра. Я викреслила місяць із власної біографії заради написання дам. Злюся на себе, адже знаю цю сферу. Мистецькі ганстери. На осліп я найнялася до цирку. Підписувати книжки у торговельному центрі Кліф. Тут штучний сніг, сани, святий Миколай і скрипальки. Тут зробили фурор пані... Чубовна і якийсь естрадник Дякувати Богові Сьогодні ніхто не прийшов Чудова поразка Ховаюся до книгарні Купую книжки про вирощування немовлят Конференсьє у розпачі. Може мені вбратися в костюм Оленя? Хочу його втішити Артистична агенція? Це бізнес Треба заробляти Ми їмо тістечка Тірамісу З чарівною дружиною конференсьє гобоїсткою з філармонії, поглядаючи на порожній подіум, де мав відбутися святковий атракціон. До зустрічі у військовій бібліотеці, адмірал і Сопицькому будинку культури в нас залишився вільний час. Конференсьє веде мене за лаштунки Кліфу. Оренда квадратного метра вища за місячну ставку продавщиць. Артистична агенція зберігає тут свій сценічний реквізит та апаратуру. Кількаметровий костюм дракона з накладною головою в рожевих кучериках. Загалом тут сіла драконова сімейка. Починаю поволі розуміти. Я – різновид плюшевої драконихи, яка додає приємності святковим закупівлям. А чому би ні? Можу в цьому костюмі підписувати книжки, а з власним обличчям на сцену не вийду і колядок не заспіваю. От би мені нарешту вечора цю драконячу голову. В сопоті повний зал. Сиджу перед мікрофоном і виглядаю дуже поважно. Поволі здираю з себе зелену драконячу машкару. Симпатичні люди з інтелігентною обережністю в очах. Чи то поморська традиція, чи схема авторських зустрічей. По ліву руку ентузіасти, по Завжди знайдеться невдоволений. Виставляю за двері фотографів. Приватно сфотографуватися. Прошу ласкаво. Можу позувати як ведмедик. Можу показати себе дракона. Але фотокореспондентів мені тут не треба. Не хочу розплоджувати дебільних коментарів у пресі. Чому пані зняла своє прізвище з титрів авангардного фільму, котрий демонструватимуть поза конкурсом на Берлінському фестивалі? Сценарій писали чотири особи, але ми ніколи не зустрічалися. Об'єднувальною ланкою був режисер. Після кількох років такої співпраці я побачила фільм. Між шматок у ньому не був моїм. От і все. Що пані думає про сучасну критику? Коротко. Недільна школа. Токарчук п'ять, Грядковська, гець класу, Стасюк не дурій, Герке. Цю хвилину входить сама Наташа Герке. Паралельні світи, я запрошу її у крісло поруч зі мною. Вона така делікатна і вразлива, аж прозора, у натовпі може розчинитися. Залишайся, прошу її. Зараз уже кінець. Вона лише пару годин у Гданську, але вже домовилася з кимось про зустріч у якійсь кав'ярні. Певна річ, у цій метушні Наташа зникає. Залишила мені картку з інтернетовою адресою, черевичок попелюшки. У мене немає інтернету. Я маю стільниковий телефон. Чудово доповнюємо одне одну. 16.12. Восьмогодинна поїздка потягом з Гданська до Лодзі. Подорож у майбутнє. Або мороз і скрижені лісодіння, або жар розпечених нагрівачів. Біля Олександрова коридором проходять молодики. «Диви, лампада!» – регочуть з мого черева. «Одвикла я від хамства. Матка-боска цариця польська. Решта – просто вагітні дівки». У Кутні сідає елегантний літній пан. Купує собі пиво, мене пригощає соком. Виймає з портмоне сімейні фото. Портрет вівчарки. Люблю тварин. Жінка, діти, знаєте, пані, вони дадуть собі раду, а тварини беззахисні. Я жертвую на притулки кільканадцять тисяч. Бідні люди теж потребують, знаю». Але тварини беззахисні. Оповідає про своє життя. Загризли його люди-звірі. Засніжена лодзь – Уць, як вимовляють її назви місцеві. Це можна чути і з вокзального гучномовця, і по радіо. За кільканадцять років вже буде поїзд до Уці. А чи не повернеться стара назва міста – Уць? а з нею і орфографічні помилки, яким будуть опиратися професори, що боронять чистоту мови. 17.12. Бетонна десятиповерхівка. Над нами на восьмому поверсі сусідка тримає у ванній курей. Пластикові квіти на своєму балконі вона підживлює їхнім послідом. У нашій ванні висить на мотузці племінників стихар, біле вбрання недорослого ксьондза, ляний панцир, чи то комахи, чи то ангела. Поряд сохнуть мої ажурні трусики. Біля сніжно-білого стихаря кожна дірочка їх мережеве відгонить перверзією. Племінник затявся, що на Різдвяний піст буде служити. Заут Гргені, а в правил логопеда не до кінця виправили його французьке герготіння на слов'янську галушку. Родина захищається від його побожності, від якої хата починає годіти о 6-й ранку. Просимо, підмащуємо.